Șapta duioșii tale am aflat. Tată, iubit, tu ești pentru noi iubirea, De aceea roada ta cu râvnă în adâncul inimii am adunat. Tată, iubit, tu ești pentru noi iubirea, De aceea cu daruri de dor în casa ta la tine ne-am închinat. Tată, iubit, tu ești pentru noi iubirea, De aceea raza privirii tale peste noi, duios avegheat. Tată, iubit, tu ești pentru noi iubirea, De aceea pentru noi poarta iubirii tale deschisă a stat. Tată, iubit, tu ești pentru noi iubirea, De aceea sufletul nostru a prins tăcut și smerit l-ai luat. Tată, iubit, tu ești pentru noi iubirea, De aceea rugul iubirii hotar, peste țara, casa și neamul nostru ai așezat. Tatăl iubit, Tu ești pentru noi iubirea, de aceea aripa mea aleargă ca o rândunea, fiindcă dorul nostru la Tine l-ai purtat. Lacrima dorului pentru numele nou Doamne, Cel care cu dor ne așteptat, și cu îngerii tăi pe care ta ne-ai purtat primește lacrima dorului care pentru un loc și un nume nou în imperia ta am